Сіромеха, розійшовшись, копав і рив краще, ніж екскаватор за день перелопачував по десять кубів землі і ламав по три-чотири лопати. Йому бульдозери заздрили, а все через оті пацючі байки про незлічені багатства. Я хмикнув і покрутив пальцем коло скроні. Тьомик чомусь важко зітхнув, а паруанець тим часом вів далі. Хоча, як розібратись, скажений БІЛ не завжди був таким критином. Приступи й затьмарення розуму в нього почалися тільки після того, як той клятий Америкос Боб Джексон, це-то сказав, що у Пепіто Нетанаеля на городі, Закопане піратське золото. А яким чином він довідувався, де лежить золото? Користувався вертушками, чи, може, якісь карти мав? Поневолі зірвалося в мене з язика. Тут не можу я стриматися, коли при мені розказують про можливість легко збагатитися. Але тут таки я прикусив язика і блискавично виправдався. То мені просто так цікаво для загального розвитку. Пиранець на миті затих і прискіпливо озирнув мене. Якийсь час він зосереджено сопів, певно роздумуючи, чи ми ненароком не сієш пісочниці, що й сумнозвісний пацюк. Проте, зрештою, вирішив не заморочуватися і поновив розповідь. Джек Бобсон не дуже багато з цього приводу подякав. Наскільки мені відомо, американець щоразу застосовував різні методи. Були і вертушки, бувало зберуться з білом, стромлять які-небудь петарду в задницю. Підпалять ті дивляться, куди побіжить? Де бабахне, там і золото зарито. А так і дізнавались. Слухайте щиро. А це ну воно направду діє? не маючи сил стримувати цікавість, стиха спитав я. Не знаю, чи діє, але завдяки цьому ритуалу ті. У шльопки за рік перекопали кілька гектарів землі в окрузі. І ніхто б їх не чіпав, клянусь своєю мамою, якби копались вони тільки в пустелі. Однак їх вічно тягнуло то на фермерське поле, то в садок біля чиєї садиби. У нас і так пустелі деревне густо. А тут ще дві два ішаки з мізками, як у логової собачки. Рвуть, рубають та вишіпують усе, до чого можуть дістатися. Словом, не любили їх у нас, особливо пацюка Боба Джексона. Так ось все почалося з того, що з дня наприкінці весни пацюк влітає в халупу до скаженого Білла, горлаючи мов божевільний про те, що цього разу Достеменно натрапив на скарби. Ворожба на собачих нутрощах показала, що багатство ховається під землею на полях кирпатого Найтанаеля. Для Біла більших доказів не треба було. А тому тієї ж ночі разом із Джеком Бобсоном вони посунули на город до Пепіто. Багаті поволі догорало, темрява огортала нас, однак ніхто й не подумав підкинути дров у вогнище. Так нас захопила розповідь нічного гостя. Чиро перевів подих і знову обізвався. Скажу вам чесно, та фермер нікудишній. Не тямить він ніколи треба сіяти, ніколи врожаї збирати. Вже не кажу про те, як доглядати за посіяним. Одначе минулої весни щось йому в голову гепнуло і надумав чоловік город свій засіяти. День зі свого лану не вилазив. Пропало всі бур'яни, а потім засадив усиполе картоплею. Дуже тим пишався. Цілий тиждень по селу ходив, розказував. І він ще не знав тоді, що на його город забіжить собака Бобсона. Якби знав, то, може, й почекав би день-два з посівною, а так. Ну, може, гостю хоч чаю запропонувати? прошепотіла Маруся українською. Перетопчиться, сухо відрізав я, згадавши як без церемону юрвався Чіро Еспірі у наш табір. Його сюди ніхто не кликав. А новго моніться, перекрикнув Артем, нехай розказує далі. Збити з Пантелику нашими перемовинами руанець хвилину чи дві мовчав. Бажання виговоритись врешті взяло верх, і старий прокашлявшись, Заговорив знову. Короче, пацюк зі скаженим білом скарбів так і не знайшли. Зате ще до півночі викопили всю, Найтаналаєву, картоплю назад. Та ще й поскидали її в одну купу коло будинку. Щоб не заважала. Все, може, й обійшлося б, якби... За кілька хвилин до півночі Пепіто не вийшов на двір попісяти. Чоловік щойно штани розстібнув, аж тут бачить, що прямо перед ним височить піраміда з картопельки, яку він протягом трьох днів старано засовував землю. Пепіто хоч і був дур, але зразу розкомекав, що бульба сама по собі з землі не вилазить а тому схопив до рук ліхтаря і почав водити ним по ниві. А там, наче після нальоту американських бомбарів, яма на ямі, а поміж ними всюди накидані кучу гори свіжої землі та піску. первах чоловік аж пришизів від такого, як він тоді думав, дивовижного природного феномена, а потім запримітив що в самому центрі городу, в одній із вибоїн, виблискують дві пари переляканих очей. Безстрашний фермер підійшов до ями і чемно поцікавився, засліплюючи, пацюка і біла прожектором. Це що за гівно таке, га? Козливе, недояні. З якої це радості, ви мені таке паскудство на городі розвели. Тут раз зітхнув, а потім продовжив. Пепіто він взагалі не балакучий. Зазвичай з нього і слова не витягнеш. Колись він, щоправда, у церковному хорі співав, поки одного дня не побився в пивниці з попом із сусіднього села. З того часу Пепіто спілкується з Богом без посередників. Тож, як правило, хлопець мовчить, Зато якщо вже заговорить, тоді точно ж де біди. Буде бити сильно і прямо в гарбуз. Боб Джексон той кмітливіший був. Це зразу зрозумів. Побачив, що діло обертається кепсько, вискочив з ями і гайнув у кущі. Зато, скажений біл залишився і, певно, вирішив, що він на сповіді, бо так прямо і заявив, ми в тебе на городі попіто скарби шукаємо. Ну, попіто, ясне діло, трохи образився через те, що його в долю не взяли, забрав білу лопату і кілька разів врізав неї хлопцеві по голові. Попіто він у нас, знаєте, віртуоз у цьому ділі.